Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 31. adásában Megtalálhatóak vagyunk YouTube-on, Spotify-on, Apple podcast en Írattuk nekünk e-mailt a 01 Podcast ra vagy csatlakoztatok a Discord szerverünkhez is. A bajadás egy kicsit különleges adás lesz, ugyanis a egy, egy Zagyba fantázia nevű dologgal fogunk most próbálkozni, amiben végig is kötetlenül fogunk beszélgetni mindenféle témákról. És hát reméljük, hogy sikeresen. És üdvözlöm a körünkben Kristófot. Szárósztok. Sz szöcsit. Leho. És itt van a méte is. Meso. Na srácok, mit is És most itt és jaj, és itt vagyok én is, szia sziasztok! Nincs itt Márk. Nincs itt Márk. valós élet elragadja. Attól még köszönhetünk neki. Igen, szia Márk, hogyha végighallgatod. Szia Márk. Márk, már, vesztettem. Vesztettem én is. Majd erről is lehet beszélni. Na, srácok, mit tisztok éppen? A, én nem. kezdtek, Kristóf, vagy a vendég. Ja, bocs, nem azért, csak már előbb nagyon belemelegettem ebbe a dologba, hogy mondom, volt itthon egy ilyen igazán kiváló minőségű valami Benis vagy ald is, vagy nem tudom, ilyen Riesenbrau egy sör egy darabban itthon kb. négy hónapja, és gondolhatjátok, hogy mennyire fantasztikus minőség, hogyha négy hónapig kibírta a hűtőszekrénybe. úgyhogy ezt most az tiszteletére elpusztítom. Arról másnak hangzik. Én, én, én éppen egy pírznelt iszok egyébként, csak azt nem tudom, hogy ez egyszer le volt fagyva, és hogy nem tudom milyen lesz így. Mm. Nagyobb lesz az alkohol nem? Nem? nem? tudom. Ja, el, el. El. nem. nem Vagy hogy van az... Tarab, de... Ki fog menni, a... belül, ki ment belőle a szénység. Az jó. Igen. Ja. Jó, jó, van a jégbor, nem? Az van az, hogy kifagy belőle a Nem jégbor. Jó, nem jégbor, de ezért... Jó, na ez egy nagyon tuti szó. dolog, de a fagyot ső, ez nem az igazi. Na most nekem már... van barátom, aki úgy szokta, hogy fog és bevasz a fagyasztóba oh, a sőt. Valaki... akkor, amikor már itt olyan ilyen kásás, akkor kivesz, és akkor, ah, oh, ez szóval jó. Pár... akkor úgyis... Oh. Szerintem tagad le de... ezt. Ez, ez még mindig a jéger kefirrel, tehát, hogy miért? Miért valakit, tehát... kildál. Nem tudom, láttam az interneten, jó ötletnek tűnt. És Szöcsit, mit mit iszol? A kis Jamisant most éppen. Eljes jól jó, de te tejtem, hmm. hogy is jó. Teljesen. Vizet. Vizet viszont megittam a kólámat már. Rezdüléseim komisszá váltak tőle. Hmm. Na, hát én is lesznek rezdüléseim, mert én előtte egy... előtte, szerintem így fél órával ezelőtt, szóval lehet, hogy én mert közben eltűnök majd <gül> <ez> az <gül> a negyed órára. <gül> De egyébként az a kakaó, az, az, az ilyen lejárat közelében volt, vagy így amúgy átment? Tehát, hogy az, az így meg jó. Meg sem néztem, hogy lejáratos, ilyen cserpeses, yeah. laktózmentes, csokoládés, édesítőszeres, időszeres, akármilyen ital. Úristen. Ez Különböző egészségesnek hangzik. A minden mentes. Nem tudom, nekem nagyon... Ja, nem tudom, tudod, így ve ve ve vegan power kaptam tőle. A <gül> most... chicken is vegan. <gül> no? De akkor már, most már tudod lebegtetni a tárgyakat a gondolataid? De? Vagy, vagy most... A, hogyan... Így a macska tudod a... szabának a túl felé van, és csak így a halántékomra teszem az ujjamot, és simogatom. Értem. Hm. Érdekes. Na jó, F ő... Ugye. No, uh, mondjad. Legrosszabb sör. Most ez... ez ja, a legrosszabb sör. van ez, erről beszéltünk. Kinek van Ug valami ilyen én... élménye, amit mindenképp... Róbanászerűen nem világos... Balatoni világost ismeritek? Ez ez teljesen jó. Uú, hogy nem? Az hát 100 van. forint van? Vagy nincs a, Nincs a 100 forint? Volt, volt. Volt 100 forint. Legalább volt. Az én minőség. Hát igen. Márk nincs itt, de ez úgymond egy... Inkább az ő sztorja, de elmondom én hogy egyetemen szobatársai vettek egyszer egy, egy Balatonvilágos, egyenüveges, és úgy voltak vele, hogy majd akkor pontják ki, mikor a tantárgyakkal, de keresztfél évekkel, keresztfél évekkel gyűjtő szobatársuk lediplomázik. És nem tudom hány évvel, nem tudom, hogy a kinyitották azt a sört, de igen, hogy el volt tévés, akkor így kézről kézre járt, mint a kupa, hogy na majd, a, hogyha xy lediplomázik, akkor adják vele. Nem tudom. A, tom, a hogy... saját érdekükben remélem, hogy soha nem fog diplomázni egy gyerek, mert <gül> <gül> nem, nem, valaki, valaki mindig lehet, sör, mert... vagy valami, vagy feladja de... az mármait, nem tudom. Abban nem miért megposhat benne a víz, mert nem tudom, hogy mi más lehet benne. Egyébként hát nem szabad megérni a lepudjant le sört. Én úgy tudom, hogyha leját, lejárt, akkor azt ne itt meg. Hát a söréresztő van benne, Igen. az eléggé. Még meg romlik is, akkor lesz benne, vagy még. <gül> ja, hát a... nem, nem is, az a söréresztője, tehát ő már... Tehát az élő dolog tolók van benne. Tehát valami kifejlődik, úgymond. Baktériumoknak eléggé jó táptalom. A sör, sörből mi lesz? Mert ugye a borból egyszer egy lett egy mi. idő után, nem? Úgyhogy van az? A a az az Na mindegy, azt akarom elmondani egyébként, erről, hogy leját a sör, egyszer valaki volt nelem és vettem két üveg sört. Vagy nem tudom, pár üveg sört, hogy azt így majd megissza. Mert én ugye nem szoktam itthon inni egyébként. Aztán egyszer benézek a hűtőbe -be, és ott figyel két stella. Hát mondom ez mi ló fasz. És le volt jár majd másfél éve akkor, mert senki nem itta. És így kihajítottam. Elmondtam otthon, ezt így mondták, hogy így micsoda. Hogy így, így, így majdnem kitagadtak. És apu azt mondja, hogy Hát náluk a hétnapos, mert ahogy annak idén hétnapos sörök voltak, hogy hét alatt megromlott. Mert hogy nem, mm. nem tartott ilyen sokáig, azt még náluk az sem romlott, meg nem, hogy ilyen fél éves, meg egy év mosizésről szóval. Higgyenek le erre a szalra, hogy mi van a hűtőben. Én nem tudom. Én ittam már leászolottságú sok itt, nem egyszer. Nem volt jó, de alapból se szerintem. Tehát... -csak a Na várjál, váre, váre, Soproni vagy Borsodi? Soproni, Soproni. A Borsodi sem jó, a Borsodi az, az, a, borsodi az, az. a Borsodi teljesen jó. Volt. Miről beszél? Pare, már ha a Borsodit sörökről beszélünk. Hóyay, hóyay, hóyay. Ez eléggé, itt a kőbányai for life van. A, a kőbányai az, hogy négy ember van, aki hallgatja a műsort ketté, most kapcsolta ki. Ja, <gül> Igen, -hát az élet. Tényleg, ez van horzs. közvetíteni, vagy ez az, az más? Lehetett volna, csak <gül> <Na> nem szembe. Lehetett volna, hogy mondod, hogy most nem mindegy. Ja. Életem egyik legrosszabb pillanata volt, amikor új kollégámat kérdeztem, hogy milyen sört iszik, és azt mondta, hogy hát egy borsorint, hogyha lehet. Ugyan. Olyan undorral még 300 forintot nem nyújtottam át. És még 300 forint is volt. Jézusom. De? Emlékszem, mikor 200 forint volt a sörnek a korsúlya. Meg amikor fülér volt, egy gombószfagyimi. vagy ja, <hállás> Ki tudod, Ki Öreg apátokat. 100 forint volt, 10 dekája jó párizsinek. A jónak. Az aranypéntek, az is működött annak idején? Az 100 forint volt az aranyászok, vagy valami hasonló? Eww! Vagy kettőt kaptál egy gyáráért? A valami ilyesmi volt. Emlékszem, hogy egyszer Berekben volt, mert a nap egyébként is akkor volt. Nem de én tudom. most még árulnak aranyászokat? Én nagyon rég nem láttam sehol. Nem, van, nem. Van, de nagyon ritka Ritka lett, mert a aranyfácának, igazából mondom... ugyanaz a gyártása, az most kicsit átvette a helyi. Hm. Aki eddig aranyászokat hiszik, az már aranyfácánt hiszik. Volt-e már aranyászok, hogy az aranyászokat meg lehetett inni? Meg lehetett inni, nem arról van szó? Az is okai, az de volt csak. Szerintem csapóként ja, még mindig az aranyászok abból sok volt. Tehát... A, a csoport, De nem, hát valami, még régen, emberek is emlékszel arra, hogy a már most nem, hanem sokron itt bekőbányait, meg, meg mit tudom. Kőbányolyós, vagy nem vértitek a személyazonosságotokat, vagy vagy egy kicsit sípolja. Na, faszt! hát egy településlevet pontunk, hát nyomozzatokra, baszd meg, Berekfürdő Krisztus. Én is mondtam arra, hogy itt parcagott meg Pérez. ilyesült egyébként. Meg a és... sípolt ki, San Francisco, mert sípolt ki. Vélem, most... Majd egy gépihangra, nem mondhatjuk, hogy... Róan, Én... mond. <gül> Róan, <gül> De inkognitóban vagyunk, mert az őrült rajongók majd megkeresnek, aztán... Hát nem tudom, hogy milyen őrült rajongóink vannak, majd mesélünk. Igen, oroszok megheckelnek, neked főleg nem kéne. De... <gül> az <Al> is igaz. <gül> ez Na, szíthet, most, már is. Érted. Na, most már érted, hogy miért heckeltek meg téged. Hát De nem aztán, mondom, most már Te mi az a heckelő sztori egyébként? Hát az, hogy uh, Szerencsés Kristófot megheckelték a Steam-ok, a, a rúszkik azért Képzeljétek, hogy dotázzon vele valakit. Tehát három napig nem mentem föl steam mert mondjuk Viktornál voltunk szülni napozni, és a három nap alatt valaki lenyúlta a Steam-akuntomat, amit visszakaptam viszonylag könnyen, de. Annyit ö, csinált rajta az illető a három nap alatt, hogy másfél órára felment a Fallout 76-ra. Nem csodálom, egyébként én másfél óra volt, mert ugye az még sok is abból a játékból, és utána hat órán keresztül dot a kettőzött. Ezért kellett elokni a steam akuntot, hogy játszom az ingyenes játékkal. De ne vedett, átjött a hogy minden, mindent átírt, átírtak. Meg nem értem egyébként, hogy hogy történt, ugye mert amikor egy új IP címre jelentkezel be a Steamre, akkor kapsz legalább egy e-mailt, ami egy kóddal. Vagy mondjuk már most mehet, hogy is egy telefonon kapszik kódot, de az nekem nem volt bekapcsolva. Viszont hogyha újra telepítik egy Windows-t, akkor rögtön így a Steam, megküldözgeti az e-mailt, hogy biztos én akarok -e belépni. De Iván gond nélkül elkötötte az akkuntomat úgy, hogy egyedi jelszót használok a legtöbb helyen, meg, meg, meg mit tudom én, nagy betű számok minden van benne, tudod, és akkor a Steam-nél csak annyit reagáltak, hogy hát biztos vírus van a gépemben. Hát, hogy pont kitalálta, pont jó tippelt az emberünk. De két neki is ugyanez, szóval ne, csak véletlenül neki is ugyanaz a felhasználó neven majdnem meg a jászok. Jó, jó, jó, Cyril betűről Igen. a gönyüzetét, és akkor véletlenül az én Sound-ot ja. Én nekem Ebből az is az... hogy nekem az is ne az egészről hogy bocsi csak, hogy nekem az hogy igazából csak a sejküket fedezik a Steam-nél, és igazából csak egy kurva nagy backend erről volt. Igen, ezt ez pontodai sem lehet benne valami. De egyébként, de... amúgy Jonikának is volt hasonló, csak neki... Volt, volt nagyon régen, de az régen volt. Volt, Ez igen, de a... ráadásul neki ilyen. megvették a labfordertet is, meg a 2 kettőt, vagy valami hasonló. A Call of Duty Modern Warfare kettő fenn volt állap utána, meg a, még egy-kettő. De, de, az... de, de várjál, egyént, nem biztos, hogy megvették, lehet, hogy, hogy valami lopott utat hozzábasztak, nem? Lehet. De ha valaki vesztik a lopott utákunkra valamit, az nem azért van, mert... Vannak olyanok, hogy mondjuk mit tudom, én egy hacker feltör X akuntot, és utána akkor eladja, mit tudom, én Oroszországba teszem azt, ezer forintért, azt mondja, hogy itt van egy akkunt, válasz, ezek a játékok vannak rajta, vagy még azt se kapod meg, és akkor több olcsón lehet akkuntat venni. Én ezt el képzelni. És akkor mondjuk az az ember, aki Janikának is nem feltört az akkuntját, nem használta, az így úgy volt vele, hogy ő megvette az akuntot pár játékos, és akkor jó hiszeműen elkezdte ah. használni, uh -huh. és azért vett játékot. Tehát, hogy annyira nem lett hogy, hogy hogy vegyen egy. Nyilvánvalóan lopott, amit ő ellopott hát, a contra játékot. Beszélünk. Meg ez még annyira fin. Hát, én... Meg még az, ez annyira az aranykora volt a Steamnek, úgymond, még az eleje, tudod, amikor még figyeltek az ember, hogy én még azt is el tudtam képzelni, hogy pár kulcsot csak Hát a, a, az akkor nagyon ment, hogy a, tudod, a üdvöskéje volt akkor. Akkoriban volt igazán a PC kultúra azt. Jó, Hát tudom, igazából a Steve, az nem véletlenül lett olyan sikeres, amilyen csak most... Most jó, a jelenéről beszélünk, akkor az már más ez tészta. De akkor, tudod, még az is tehet, hogy ilyen bőkezűek voltak. Mert nem emlékszik pontosan, azóta már nem az a citromél akkontja van, tudod. Ez tehát az a baj, hogy nekem is az volt, nem tudom. E, ő, az az külön külön kény. Kény. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, az nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, az nem, jó. nem, egyébként jahús nem, <gül> Jahús, az nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, egy jelszó megváltoztatásához már eleve ki kell küldeni az regisztrált e-mail címedre egy levelet, nem? Én szeretném ezt hallani, hogy hozzáértő embertől, hogy ez hogy a lehetséges, hogy valaki belépjen az akkuntomba, anélkül, hogy én kapják egyetlen e-mailt. Hogy lehet, hogy kaptál róla, csak ugye feltörte az e-mailt. Az e-mailt? Nem az e-mailt, hanem mondjuk van, megtörtént konkrétan ezzel a fagyott sörös haverommal az, hogy TeamViewer-en beléptek a gépébe, és leemeltek mondjuk a PayPal-járól, nem is tudom, mondjuk száz eurót, vagy valahogy ilyen pár százat tegyük fel, és mert ugye mindenhova be volt alapból jelentkezve, és akkor TVU-erre beléptek, kapott, meg beléptek utána a másik saját gépükről, mondjuk Akármi, és ugye az e-mailt azt megkitörölték Tim Juweren keresztül. És ott igazából a kukából megtalálta a törölt e-maileket, mert nem jutott el a gyerek, hogy aki feltölt egy gépét, hogy kukából is kitörölje, De látszott, hogy itt az értesítés, hogy új belépés, meg ilyen szó emlékeztető, meg hasonló dolgok. Te, az is milyen hacker, aki eljut a hogy feltörje a gépet, kitörli az e-mailjét, de annyi, mert nincsen, hogy a szemetes kitörölje. Tehát szerintem akkor ott valamit a is elbaszhatott, nem? Hogy, hát, hogy könnyebben csak én ezt úgy mondom, hogy a Steam-emet hogy soha semmit, nem ilyet még nem, nem pasztalok, meg más az e-mail címemnek is a jelszava, meg más az címnek is a jelszava, meg mindegyiknek más a jelszava, meg még tudom én, mindig van vírusírtó, meg fel a gépen, meg minden ilyen franc, és ennek ellenére értem be az egyetlen dolog, amit lenyúltak, ilyen, ilyen ilyen online dolog, ez a Steam volt most itt pár het Hét per Hét. Per um, he Élet a kínai mesetcsős oldalra nem kellett volna annyit belépgálgetni. Érted, lehet, én ez a probléma. Érted, lehet, lehet valaki úgy megtörte a rendszeredet, hogy valami, csak érted, egy kósza valami. Ért, már hetek óta hessekkel bombázza a Steamakon, tudod, csak, csak brute force az egészet. De sem veszed, mert olyan kis paketeket küld, érted? De már úgy meg van törve, érted? Az csak ezt csinálja. Még érteném, hanem kb. 30 euró értékben lenne játék az akkuntomon. Fanolt, érted értett körülbelül. Mert csak... egyből visszakapott körülbelül, de értem, nem került sok időbe, egyetül a friendlisteddel szopakoltak, de azt se értem, hogy... Kát, az, az, az, az is jó, az az az amit... hogy... de... lehet valójában Kristóf letörölte méteit csak ugye ráfogja azt, hogy... Ja, ő ja, ja a... igen, feltörték, feltörték. bizony. Nem segített az se, hogy végig betűs neved volt. <gül> Észre sem vettem volna. Ám úgy gondoltam, csinál. hogy ez, ezért nézhettek ki maguk, magamnak, maguknak, mert hogy Piotr Sztyepanovics Elihanov néven <gül> Betű, túl <gül> <szimpatikus gül> volt. <vagy. gül> azon, hogy az e meg meglátták, azt tudták, hogy te csak ilyen szlavofil vagy. <gül> ja, ja, ilyen féi Fékem <gül> <gül> Ja, Western spy. Ruszkit. Mert érted, a legjobb biztonság, amúgy a legbiztonságosabb. A úgy tudsz lenni a legbiztonságosabb, hogyha orosz IP címmel vagy. Már akkor az oroszok kerek békén hagynak. Ja, igen, ez így működik. Ez így működik. Tehát az igazi orosz hacker azt tudja, hogy te csak ezért... Ha ha orosz IP-re támadnának, akkor szólnak a, szólnak a rendőrségnek. És akkor ki megy? Hm akkor kimegy a rendőrség, és az orosz rendőrség megy ki. Érted? Bár... Nem értem. Nem értem. Tehát, hogy a, a rendőrség, Hát Hát, hogyha orosz Oroszországba feltölték egy orosz ember, akkor rám megy az orosz rendőrség, de az orosz szokat amúgy. A az orosz rendőrökkel. Nem érdekli, hogy te mondjuk angliába, hát, a Londoni, Z, East Londoni ja. gyereknek feltöröd a Uplay-es akkontját, mert... meg. meg ír neked te, te ja, a... Az orosz rendőr... a Scotland gyár, a Scotland gyár ír az oroszoknak, hogy, hogy baszhatok valamit azzal a hackerrel, az oroszok folyák és beteszik a fiúkba azt az e-mailt, a kinyomtatott e-mailt, hogy aha, nem érdekel. Ja, de az orosz szendő, mert érdekli, hogyha Oroszországban törik fel egymást az ember, nem pont... Mert az, érdekel, az a dolgoznia is nem. kell, az, a dolgoznia az kell, a dolgoznia kell, mert... De... Mert nem. orosz állam. meg, muszáj. De arra van külön o, van külön az oroszoknak ö, digitális, hadászati ö, részlege, úgymond. Tehát maga nem, orosz nem, is benne van ebben. Azok is nem, az nem, Hát ez az. Jó, de az de orosz ott... hadsereget ne vízézzük már össze a Kristóf Steam akkontjának a feldűződésére. Szerintem ők voltak. Már putin játszott, éjtem putin. Éjtem a a a konnexionok. Konnexionok ott vannak. Kristóf putin, tudom <gül> Túl, túl sokat beszéltünk róla, Ricsi. Túl sokat beszéltünk, mint putinről. Figyelj most az jutott eszembe, szembe, hogy nem azután történt ez, miután eladtál a laptopodat? Hát két és fél hónappal rá. Nem hiszem, hogy ott van Connection. 3. Ha mit tudom, én vérdőn fennmaradt, a Steve, az gyerek belépett, aztán davály, vagy valami. Nem, Á, ah, nem, nem, nem, nem, nem, Az nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Az nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, az nem, nem, De egyébként de, viszont hogyha az azt az út a Ha már játékok, meg Steam, meg ilyesmi, elég friss az élmény, mert ugye múlt héten voltunk Lampartin, és hármónknak igencsak volt ott élménye. Szöccsi az sajnos nem volt, és sajnáljuk, hogy nem volt, de majd legközelebb jön. Ennyi, csak szöcső. hallgatok így, oh, igen, sajnálom én is. Hogy nem, tetszett... 200 km. Oh. Hívtunk titeket, nem is tudom. Tenni, tenni? Nem, nem, nem jó úgy, csak nem vagy... hogy megy, és akkor milyen jónak De nem én szerveztem baszki, hát az én az szerveztem volna ott lett volna helyetek. Na, igaz, mert... hogy nem, ez teljesen tőlünk független volt úgy valós, Ez nagyon független mert... volt tőlünk. Amúgy, én is azt hittem, hogy tőlünk független, de igazából a végén mi lettünk többen. Érted? Mi lettünk, mert Úgy hogy... hát, Viktor is úgy jött a csumpetoppant, aztán így... <laughs> Érdekes volt az egész helyzet, hogy vendégségben. Én, én az az azt hittem, részt... azt a részt álmodtam, és köszönöm neked. de Viktor az a úgy az jelent, az jelent az meg, az meg az hogy én, a... tehát hogy egész nap azt mondta, hogy nem jön. És hát nem jelzett semmit. És utána, nem tudom, 11-kor hogy itt van. Én meg így, hogy. Én. Mi a fasz? Egyszerűen csak kedvet álmodt. Jött. Na szóval, hogy tetszett a Lamparty? Mivel kellett volna még játszanunk, mivel nem kellett volna még játszanunk? Igazából mindenne, sokkal többet, mert az a másfél nap ez szerintem elég kevés volt. Hát ja, azért, mert ugye arról volt szó, hogy vasárnap estig toljuk, de hát vasárnap hajnalra mindenki megmódelt. És azt hogy péntek este elkezdünk játszani, és vasárnap reggelig, az egy nagyon-nagyon soványlan party szerintem. Ugye, már régen a szor is jobb volt, amikor egy hétig szagoltuk egymás. A, so -a sok volt az, az egy amúgy, szerintem. Jó, hát, akkor már egy az... hét legyen öt nap. Én szerintem még egy nap kitellett volna, még egy ilyen, egy ilyen fullosabb nap. Igen. Mert legalább. Igen. Mert, mert az a, baj, későn is érkeztünk viszonylag, meg már azért kényelmesebb emberek vagyunk, szerintem. Mm -hmm. Nem annyi volt, tehát még kábítószerrel később értünk oda, mint a helyiek, szóval. De, de... Egy ilyen vasárnap este göntett volna. Épp ezért is mondom, hogy még, még kitellett volna, szerintem. Az a vaj, hogy nekünk is ment a menet, a raid, kif visszafele. Ja. Nem tudom, ez... mi maradtunk volna amúgy, de mire mi odaértünk, hogy na jó, van pakoljunk el, már még biztos ott vannak, még biztos nyomják. Érted, oda kerültünk, és már, már csak a házigazdagépe volt ott. Aha, jöttem. Tehát már mindenki elpakolt. elpakolt, tehát már mi... Mi azt De ezt vasárnap délután mondtad, nem? Ja. Hát, igen, de igazából úgymond hivatalosan vasárnap reggel véget ért az egész szóval. Én is délután azért nem mentem vissza, mert nem, nem is volt terben, hogy vasárnap délután még bármit csinálnám. Ne, valami azt Ami hogy a ha mondjuk tízik nem korabba nem hagyjuk, még hétfő lehet dolgozni attól, tehát nem értem, nem. hogy a vasárnapat azt miért kellett lelőni olyan hamar. Nem tudom, de érted vissza... de engem meglepet, hogy ennyire. Érted? Tehát, hogy tényleg senkit. Csak a ház. Fáradtak voltak, szerintem egyébként. A hát, de, de, azok nem aludtak konkrétan. Oda mentünk, a Igen, igen ő, valami 36 órát, vagy hogy fenn volt, és akkor vasárnap reggel azt mondta, hogy kész, ami tökre értető. Csak szerintem az ez egy értelmesebb megoldás, mint amit mondjuk mi csináltunk becsével, és hogyha haza mentünk, 6 óra alvás, és akkor lehet tovább tolni, mert úgy, hogy alszol 5-6 órát, úgy egy hetet is végig lehet csinálni. De úgy, hogy te most leülsz, és akkor én 48 óráig nem alszok, mert az ilyesmét, igen. Meg az inkább tehát az, az nem szórakozás kategória szerintem senkinek, meg én is láttam levón is, hogy már nem igazán elvesztem az utolsó pár órát. Hát az a fejből alig látott már aki, amikor. <gül> ja, meg is között. Mondjuk a az lehet volt a viszkinek, meg a, <gül> <gül> a többi dolognak, ami lecsukzott. csúszott. Egyébként szerintem jó játékokkal játszottunk, végén én amúgy évesztem mindent. Hány vizit? Neked rá? mi a először, szerencsém? Én a, a klasszikusonál maradok egyébként a CZOT 2, ugye a Dennis House, nekem az egyébként mindenfit, de egyébként jó. én Cségóval elég jól elszórakoztam. Szerintem az, az egy kifejezetten jó móka volt, hiszen nem Cségóval. Nem játszottunk előtte soha. Mindig 1.6-tal játszottunk valamennyit, de ez így, egyébként 1. ez mókás volt. Hát ilyen kazuálba, így elégé. De a, legtöbb, a legtöbb játék az akkor jó, amikor kb senki vagy nagyon kevesen játszottak van előtte, mert akkor mindenki ugyanolyan olyan noob. De ha a Mertárság fele ismer valamit, a másik meg nem, akkor van olyan, mint amikor Warcraft 3-at toltunk is 3 v 5 3v7 volt. Ugye szórakoztatunk, hogy mindenki noob. Ja. Nem, 3v5 volt, nem? 3v7 volt. Igen. 3v7 volt, igen. Ja. Nem őt? Nem, 7 volt, 3v7 volt, ez fix. Hát jó, tizen voltunk ott, és mindenki játszott szerintem, nem? Mindenki játszott, de érted, köztünk volt olyan, mm. aki még RTS-sel nem játszott, Vágod? Tehát, hogy... Igen, de erről beszélek. Tehát, teljes lúpság volt ott meg, tehát, mindegy. Csak ott meg volt az egy ember, aki meg... Én élveztem. Tehát, a nyertes volt de. Én... Én építettem Superior Firepower-t is, de, és ez legyen, mindig jó. De azt várjátok egyébként, hogy hozzám először volt volt mellettem, és konkrétan de. a második, perc, vagy második percben engem ledarált a picsába, valahogy kimentettem öt darab viszpet, és valaki kitakarított nekem egy, egy bányát. De, igen, te kitakarítottál nekem, nekem egy bányát, mert ilyet, hogy valaki takarítson nekem, mert úgy nem tudtam, mit csinálni. tehát Azt én hogy is volna. Azt figyeltem, hogy oda-oda-oda. Ja, te azért egy egyébként... ugye. a pró csapatban voltál, érted? A pró csapatban. De figyelj, amikor összeraktok a egy csapatokat, volt. nekem fingom nem volt arról, hogy Ballán kívül bárki más még tudja játszani. És ha lett volna, ötletem arról, hogy mondjuk fél óráig ti nem csináltok egységet, akkor nem abban a csapatban megyek nyilván, hanem inkább hozzátok, és akkor mondjuk lehetett volna a Ballával, csak hát... Nem tudom, gondoltam, hogy az öt ember között azért mondjuk ott volt Dani, és például csak vágjátok, hogy kár néhányat. De ér, figyelj, de figyelj konkrétan olyan, olyan ér, szinten ér, Tehát, hogy én ezt értem, olyan szintemegesbe, meggettem, ott van második percben, hogy. De konkrétan nem tudtam volna csinálni. Tehát, hogy alapul ugye inercibszintet volna. Hogy, oké, de ha lett volna a csapatban mondjuk két olyan ember, aki Akinek már ad, akkor van néhány ez, egysége, Igen, akkor az tudott volna menni neked segíteni. És ezért beszéltünk arról is, hogy a... játszottunk volna többet, és akkor mondjuk, mit tudom én tényleg az lett volna, hogy te vagy vollával vagy akárki. Meg ki volt még vele legó, mi meg ketten átmegyünk a másik csapatba, és akkor nem lehetett volna ilyen ördvörös, mert uh, oké, okay, hogy ő betámad valakit, de mondjuk mi kettő, ketten legúval oda megyünk, és bosszatja, hogy neki mondjuk három katonája van, nekünk meg kettő-kettő, ha már ketten oda megyünk, egy-egy hőssel négy egység, plusz két hős, leütjük. És akkor be Lehet. tudtunk volna védeni akárkit, amíg az, a szimszezéssel felállít az egy csereget. Csak jó, hát szinten. ugye, ilyenkor az van, hogy az embernek egyből elmegy a kedve, nem? Egy ilyen nagy rekült állatban. Én, én tánatban játszottam, játszottam volna tánatban. szívesen többet egyébként. Én szeretem a szájátékot egyébként. É, elnézettem, hogy az egységek ütögetik egymást, teljesen jó. <laughs> Megnyugatom. És... Nekem nem, az a baj, hogy bennem alapból az RTS-ek irányában nem alakult ki soha ez a reflex játék, értem? Én mindig csak elszimszerezgettem, azt Mikrózni kell, meg ilyeset, az meg senki. Ja. Ne kell Nem, Szerintem. hogy a Fasker én is használtam semmit, vagy a, a build farm használtam gyorsbillentyű, én csak kattingatom. De oh, ezen a szinten nem kell izelni. Az hihetetlenül demoralizáló, amikor hallod, hogy Warcraft hármazunk, és valaki veri a billentyűzetet, érted? de, át... Igen, de az legúlva minden verte a billentyűzetet, de nem azért, mert olyan jó az apm vagy valami, hanem úgy, hogy ezt az egy gombot püffelik megállásnánk. Igen. De akkor <laughs> Hiyeztő, is, de ez, csak ilyen... <laughs> de ez, ez, ez, ez ilyen pszichológiai, ez már meta, tudod? Ez a... Igen, pszichológiai hadviselés, ahogy mondod. Ez az olyan, mint a régen árkádokban, amikor nyomták az ilyen fighting game ö, versenyeket ö, ilyen teckenek, meg stb. Lesz. És ez a simán uh, bajnokságon voltak ezek a pszichológiai játékok, hogy néha könyökölnek, meg ilyenek, tudod, ez a... Uh, ez az volt a metája, hogy uh, azért nyomták ki, az is volt az egyik ok árkádon, hogy azzal a nagy uh, karral, amivel irányítani kellett, egy kicsit jól ki lehetett baszni, tudod, így jó, jól meg lehetett rángatni És ez egy olyan pszichológiai hadviselés volt, ő erősebben azt a kurva kart. És ezzel rendesen versenyeken csináltál. Ez érdekes, hogy így pszichológiai Ez az mindenhol jelen van az a megfélemlítés a másiknak, mint egy jó kis haka. Tudod, amikor ja, van, aki játszol, akkor ö, többnek adod el magad, mint ami vagy, és akkor az előny. De mondjuk nem azért csinált azt a, a, a lelkesedésből. Lelkesedés. Mindegy, én hát, élveztem. Lelkesítettem a biszki, tudod. Igen. Igen. Mele Melegen. De mindenki előtt. jó. Hát, jó. Hát, Csak tudom. sűrűben kéne egyet csinálni, mert ugye manapságban nem nagyon azunk, Még hogyha az ilyen Covidot, meg ezeket a szarokat nem visszámítjuk, akkor is ugye ott van a Steam, meg mit tudom, én, a, a Epic, meg a Bethesda, meg az összes rák, aztán nem érzik az emberek úgy a szükségét, hogy összevűjünk. De hát Sajnos... Amúgy szerintem mindenki fenn van, és mindenki látszatlan minden akkormányban. Ez, ez, ez így van, ez így van. Ez, ez literálisan így ja, van. kedves. rádiónéző gyerekek, írjátok meg Youtube kommentben, hogy ti mikor voltatok utoljára a lan és az miért szar, hogy olyan régen volt minden más. Hagyj pörögjön az internet pénzünk Ricsinek a zsebébe. Bizony, az a millió. De egyébként a... Most egy darabig szittük a Steam-et, és ott meg kicsit izéztük is, de szerintem még ezek közül a battlenet meg Epic, meg Yellow faszok közül, még mindig az a leghasználhatóbb szerintem. Elég szoború. Most gondolom, hogy még a battlenet az úgy használható volt, de már az sem, ez az sem, De miért? nap azt csinálta érted, hogy nem valamelyik tap egy pár hónap fel ezelőtt játszik a klasszik fogval és kirobb Errorral. És kilépett a battlelet is, és így mondom, jó, hát most van ilyen visszalépek. És konkrétan elfejtett minden játékot, hogy fenn van. És akkor mindegyik játéknak meg kellett adni a location-jét, meg ilyen lófaszok. Hm. Tehát, hogy, hogy, tehát, hogy annyira hull a random Error, tehát ki, kirobott, és akkor utána nem tudtam minítani semmit, csak hogyha megadtam neki, hogy ide van telepítve, mert fel sem is meg semmi. Minden a, játékot elfelejtettem. Szerintem az orosz Remélem. Lehet. A, a, a Jó, de egyébként ez a betűnöt is. Teljesen tiszta. Micsoda? A COD ötünk tudod, nem volt teljesen tiszta uh, a Igen. Hát az nem. De egyébként még, én, én Viszont a legrosszabb a bethesda Láncsar egyébként. Még annak idején, hogy ah. a, jött a, a Quake uh, Champions, vagy valami hasonló. És hát az már van azért és nem? is, nem? Vagy nem Le az lehet, van? hogy van, de annak idején volt Béta. És már quake akkor... nem lehetett. Volt béta, és azon telepítettük fel, és konkrétan, vagy 5 éve játszottunk vele szerintem, és a láncsört nem tudom letörölni. A Windows-től telepítettem már, a mappát nem tudom leterölni. <síns> ez egy virus. Mi van? De csináld ne csinálj nekem is van, volt leteröltem. Akkor nem tudom, én basztam el valamit, de esküszöm, nem tudom letörölni. A mappa ott van, és van benne egy 0 kB-os textfájl, és a mappát nem tudom leszedni. lehet le kell formázni, nem tudom. mi, írás, wow. mi ez vagy mi? A faszom, nem tudom, minden megpróbáltam Amp. már. Abba futta ez az oroszkém vírus, vagy az ilyen megfélel programos bármára. A ténylóknál ott örök. Na megnézem, hogy fenn van még. Putyin erre veszi elő a testtápolót. Nice. Tehát egyébként az ilyen Butler-nöt, meg Bethesda Lancer, meg ilyenek, ezeket összesen lehet hasonlítani a steam mert ezek szerintem mind úgy indultak, hogy így... Csak azért is tegyen egy saját platform, ahol mit tudom, ezzel állnak a játékokat, de a volument is nézd meg, hogy mit, a figyelj, Battle.net-en is van valami hat játék, vagy akármi. Az nem egy Steam kategória. mi van? Van Origin. Origin van. Miért mondtad? Elfelejtkeztem róla végre, szerencsére. De az is csak a szély miatt jó, nem? Az Xbox pass miatt, nem? Vagy az van Steammen is? Vagy ez csak Origin-en van? Miért? Nem, az Origin az, az, az EA, az nem a Microsoft. Nem, várjál, akkor van, miért kevertem. A Microsoft jobban lehet megvenni az Xbox képet. Ja, ja, jó, bocsánat. Az két lehet venni EA play uh, uh, az Origin-re. Az, az Origin az konkrétan az a platform, ahol megveszed az eredeti játékot, és nem fut. Igen, nem túlzásból mondom, ez így van. Tehát én konkrétan vettem... Steam-i uh, és játékot, ami ez kötelező, hogy fusson az origin, és nem megy. Egyszerűen hibagyszenetekkel kidob. Úgy, hogy két különböző laptopon, négy különböző operációs rendszeren, konkrétan Dragonic 2-ről van szó, nem lehet vele játszani. Egyszer elindul, és utána, ha bezárod, akkor többet nem indul el. Újra kell indíteni a gépet, és utána próbálkozni vele Olyan egy darabig, és legyen talán valami. esetleg elindul. Van, én is Ez be. nem egy. Ami... Igen, ez, ez nem egy egyedi jelenség. Tehát ha rákeresel Google-on a problémádra, akkor látod, hogy kb. 300 másik ember csak arról az egy játékról leírta, hogy nem fú, passzátok meg, kifizettem, és nem működik a játék. És 5 éves tredek, leszarják. Egyszerűen nem, nem, nem tudsz, hogy mit csinálni, korról letöltöd, yeah. és jár, tudsz játszani. megveszed az eredetibe, és nem megy. Ennyi. Hát, ezeket én... Kalonszkot meggetsz. Hát, csak... So... Most mit tudsz csinálni konkrétan, hogyha, hogyha fizetsz valamiért, és, és nem működik, akkor milyen lehetőséged van még? Ja, majd akkor megveszem Steamen. Ha, ha, ha, nem tudod sehova hogy a Steamen veszed akkor is kell hozzá az Origin, és nincs de nem tudsz előbb csinálni, nincs egy, egy, egy GameStop, hogy besétálj, megveszed DVD-n, vagy hogyha igen, akkor besétálsz, megveszed a dobozt, ami azt hiszed, hogy DVD van, és akkor ugye van benne egy kód, Amiben igen. Tenni, van benne egy, és... egy kartonlap, egy kartonlap, CD alakú kartonlap, amire rá van írva egy kód. Hm. És, és képz. Vagy, vagy, vagy hogyha CD van, akkor is csak két képzez meg a downloader. Igen. Körülbelül. Tehát ez a... Oh. Na mindenki. Itt... Nyilván egy emberség volt azért, hogy csak jóként műszak egy alfobétet. Bocsi, csak pont ugye a Bethesda Network az képes volt nekem elfelejteni a mentéseimet. Uh. És nem értem, hogy akkor miért van. Érted, de annyira nem ez lenne egy alapvető elvárás, ha már egy ilyen kibaszott launcher boltot ö, be akarsz rakni egy ilyen kibaszott live service-t. Nem az egy alapfeltételennek, hogy te akkor biztosítasz valamiféle mentést vagy valami? Érted, ez.. nem sokat akarsz. Akarsz. Kérdező, de... Én meglepítem, hogy a Steam tud ilyet, amikor nem hány után, hogy felraktam. Jó, de nem hiszem, hogy ez, ilyen, ez a. ez szó... must-have. Nem tudom szerintem, ez pont hogy a Steam miatt, hogy én már egyszerűen. Tehát Ez az egy, egyik lényeg a Steam accountnak számomra, hogy azon lévő játéknak, meg lesznek később is a mentései. Ott vannak a felhőbe. Tehát, hogyha mégis. Igen, ezek tök jó, csak... Ja, csak. Én pont itt, én mondom, e... mondom, hogy a. Igen. Hát ezt már teljesen megmondtam hmm. a steam ebben már nagyon régóta van. Érted? Igen, csak most a Betesdát mondtad is. Én Igen. azt akartam előmondani, hogy szerintem a, a kettő az nem ugyanaz a kaliber. Tehát a, a Steam az, ahol konkrétan több tízezer játékot tudsz venni, meg nem ismerem az epi gondolom az is ilyen. Szerintem az origin is olyan, hogy nem csak jéggémeket e lehet, hanem egy rakásmást, És ezt képest mondjuk a Battlenet is, a, a bethesda meg akár mit tudom én a Wargaming-nek a saját launchere, amiből ezekből el tudsz indítani négy 5 tíz játékot. Ez nem pont az mint, az, mint ami a Steam, mert ugye ez egy launcher, ami kell ahhoz, hogy elindítsd a játékot, de a Steam az igazából az több, mint egy lunchert. Tehát az, egy, az egybe egy bolt, az egy, az egy szolgáltatás, az, az tényleg az, hogy azért fizetett ki a 30%-ot a játék árába, ami mondjuk máshol csak 10, mert hogy ők ilyen pluszokat adnak. Ezek a, ezek a hmm. többiek, ezek nem, ez csak olyan, hogy, hogy legyen, egy hogy ne azt hogy. De épp ezért is tudom, mennyire átlátszó ezek a próbálkozások a Steve-hez képest, úgymond. Ez a, főleg betesz Én ezt, ezt nem is minden próbálkozásnak, ez inkább csak ez, egy ilyen, egy, egy, ilyen nagyon, dünály, egy ilyen szopotás, hogy csak az első steam akkor akarom azni, hanem majd a sajátabónk. Ez egy nagyon szar imitációja. A, a, a valaminek a sikerén én úgymond, menni úgy, hogy mi szarú csináljuk és még el is rontjuk mindenki életét, ja. Itt az Ubisoft Launcher. Igen. Az, az Ubisoft Igen. Launcher, az, egy rend, az tényleg kén program körülbelül. Az mit létezik? Van, van, de miért? <laughs> És még mindig úgy van, hogy minden uh, Igen. single player-hez is kell az internet kapcsolat. Igen, de hát, az, az a rák. Az, az, az rákot ad. for Érted? Most már ingyenes, mert már annyira nem ment a piaca annak se. mind egy Ingyenes single player, de kell hozzá, kapcsolat. Várjál, nem, nem, nem single player, az volt játék, nem arról van szó. Ja, bocs, Egyszer bocs, nem bocs. működött. Érted? A Ubisoft Launcher-rel. nem ment. Tehát, hogy én értem, a, én értem. A, é, értem. Ugyanaz. Oh, de az volt a durva, hogyha a Steam-en, amikor Steam-en kezdett elérhető lenni, és már a Steam betámogatta az ubisoft t szerintem, akkor már jó volt, akkor működött. Csak működött. én ez egy... egyébként ez, ezek. Igen? Hát, tehát az a jó, tehát hogy amikor Steammel így lepaktálnak, akkor ki is nyílik a bázis. Tehát a crossplay. Érted? Tehát összekötik a Steam szerverekre. Érted? Tehát... Hogy az előnyükre előbb-utóbb be is buknak szerintem ezek a próbálkozások elég, hogyha a Bethesda launcher már nézed. Az is olyan volt, hogy például 2018-nak a legvégén, vagy hogy a ki a Fallout 76-ot, és akkor az is Bethesda Launcher ONI volt. De valami fél év vagy egy év elteltével úgy átraktak teamre, hogy konkrétan ha. Hub összekötöd a kettő akuntot, akkor nem kell még egyszer megvenned Steam-en, hanem, hanem eredeti eredetibe Steam-en keresztül. Mert például az Origin az nem ilyen volt, hogyha megveszel egy játékot, akkor a steam ugyanúgy meg kell venned, ha azon keresztül szeretné játszani, hogy aztán majd Origin-ben tehát de, de a lényeg, a lényeg, hogy ezek a dolgok ezek, ezek csak kibasznak a játékosokkal, meg ugye ugye be felháborodás kelt, és előbb-utóbb, ahogy az Ubisoft és a Bethesda, meg minden, Elengedik ezeket a dolgokat, mert látják, hogy egyszerűen a tizedéhez nem jut el a, a, az emberek, a tizedéhez nem jut el a közönségnek. Vagy, vagy az Author World, ami epiken indult is, az is olyan volt, hogy egy év után átraktak Mert lehet valami jó, de hogyha egyszerűen nem lehet kapni a boltba, ugye, akkor olyan helyre kell vinni, ahol látják az emberek, mert meg tudják venni. Másrészt mondjuk ez egy kicsit szomorú, hogy a Steamnek ennyire. Hát egy Ramón, hát ez. És valami látnék még, érted? Hogy, tehát ezek mindenki feladja, de akkor mi fog történni? Tehát kikerülsödnek. A steam nem mehet mindenki, az Origin nem fog kinyílni, az Epic-hez mehetnének, de oda meg nem akarnak, mert a kínai pénz az eléggé fertőző mond már. De, figyelj, ezt beszélj, <gül> egy fél óra, össze kéne rakni egy normal és akkor lehetne oda menni. Az az, hogy a Microsoftnak lenne egy ilyen lehetősége bemúvolni. Folyamatosan próbálkozik, de mindig elfelejtik, hogy van egy az a Microsoft shop. és valahogy mégsem próbálj. Meglepően sok minden van rajta, csak azt mondom. És... Szerintem most az a launcher, ezt a legtöbb ember a Steam-et Steam tekinti annak, hogy ez a gótú, tehát hogy ott van a legtöbb minden. Yeah. Minden más az Épp ez a, Tehát minden, minden más launcher jelenleg, kivéve az Epiket, de azzal meg én sem értek egyet. Az Epiket az a játék, amire de baj vele. Ne, nem tudom. Nem... Nem bízom, nem benne. Most az a kínai pénz, de figyelj, másik oldalról meg legalább ők nem húzzák le annyira a fejlesztőket, tehát a harmadát kérik. a nem hogy a dolgokat csinálnak ott is. Tehát muscling around with money van, tehát, hogy dobálják a pénzt rendesen rá a problémákra is. Jó, de hát melyik cég nem abból él, hogy erőből intézi a dolgokat, meg a pénz a lényeg? csak hogy még az a pénz is honnan jön, legalább nem... Rendes kisigerelő a póuroknak, hanem rendes rabszolga munka. Nem tudom. Hatalmas különbség vannak az, hogy a kínai embereknek a verejtékéből származik a pénz, vagy az, mit tudom én a nyugati világ kisigeredéséből. Na mindegy. Ez már ilyen ideológiai. Lényeg szerintem szöcsi, mondjál valamit! Azt mondod, le vannak a jó. Az igen. Hoppá, Nagyot mentünk. Végig egy széttét. <gül> szerintem szóval eléggé kimentünk. Figyelj még egy valami <gül> diszti számot rakjál már be ide még. Diszti <gül> számot. <gül> Oké. Okay. Biztos jól vagyok. Nem monetizálva vagyok a videó, hogy Öreg, a felsz. ez mindig az van. Végig. Szóval végig sípolhatod. Jó, jó, jó Végig éthetlen. sípolom, jaj, jaj. Kivágtam a ezből részét. Hánnyi ilyen uh, store-on vagytok fent? Hát amit használok, szerintem a Steam meg a Battlenet nagyjából A battlenet nagyon ritkán A Steam az megy folyamatosan, de Annyira nem is játszottam, meg az Origin most fenn van, mert megvettem Steamen ezt az EA play egy, uh -huh. egy hónapra előfizettem A Need for Speed Heat piatt Aztán... Hát... De körülbelül ennyi De lenne, ami... a battlenet csak nagyon ritkán nyitom meg, amikor valami olyan van de egy Epic hát. egyébként mindenkinek van, amit soha nem raktad még fel a Launcher volt de egyébként van már 60 ingyen játékod nem. Ne, nincsen. Én nem, arra nem mentem fel az ingyen játékok miatt, egy miatt raktam fel az epiket, még még viszonylag az elején, az epikes a Mi a játék? A robotikál. A Robotikál. Diabotikál. Ahogy, mi? Diabotikál. Tényleg, az, az nem beémlik, az mi? Hát, ő, tehát annak az a lényege, hogy ő, van egy ilyen fickó... A, a Quake 3 Quake 3 izi hasonlás 3. egyébként, és ja, kickstarter is volt. Ja, és Kickstarter-en előre ráfizettünk, én is, meg Ricsi is. Aha. aha. És megjött a, a nagy, pfff, csúszott, de hát ilyen ez a szoftver programozás. Nem mindegy. A játék én... amúgy nem lett rossz szerintem. Nem lett rossz, csak az epik pénzt ők is benyelték, és nem tudom, valahogy nem tetszett az Epic meg, meg, meg alapból azt ígérték, hogy steam lesz szerintem. Igen, igen, igen, igen. igen. Én úgy az epikes pénz, erről szólt. És me meg kifogytak. Part-time programozók, aztán keretek, már full-time, ez sosem megy ki így. Uh -huh. Meg hát túgud elköltötte viszkire az egész pénzt, ugye? Igen. <kül> Togud a rendes Na és... Hát... azt felraktam, de... Utána meg hallottam mindig, hogy vannak ezek a hizik, de nem. De elég, nekem elég ez az egy launcher. Én már nem akarok még egyet szenvedni. Nem, nem érdekel, nem fognak el... ...téríteni az útról, a Steam útjáról. Gép, fanboy. Sőt, csak gép. Hogyha már gépnél ez? Hogyha már gépnél tartunk, tudom, hogy ti utáljátok ezt a témát, és nem is érdekel egyébként, mi vagy, hogy hogy de hogy jövő héten kezdődik a International 10. szériája, és én nagyon izgatott vagyok. Ez most, kicsárt, <tos> -szóval Ch szóval. channel is, ezt egy darabig még hallani fogjátok, mert én erről fogok beszélni. Mármint jövő héten a díjazás ennek most, Ricsi. Most ennek az özdíjazása 40 millió dollár lesz. Az első, Azért. azt egyébként nem tudom, mennyit fog kapni, hiszen szóval olyan 25 misit, és itt lesz Romániába. Egyébként ki lehetett volna menni, a király lett volna. Itt, le itt lesz a romániai. Bán... Itt, itt lesz nem, lesz nem, nem, nem, nem Romániába. mert Romániában vagyunk most is. Mi van? <gül> Bukarestből podcastolsz, hogy mi, mi van, hogy itt lesz Romániában? Ott, ott az a mentő, Ricsi. Itt lesz nem messze. Mert egyébként, amúgy, tudod, egyrészt én azt nem értem, hogy alapból ugye Svédországban lett volna, azt hiszem. És ugye ott van alapból ugye a Dreamhack. Dreamhack? A Dreamhack. És Tehát konkrétan szerintem az a Dreamhack megy már 25 éve, nem tudom hány éve, de nagyon sok ideje. És az egy legendás életetlen esemény, amikor több ezer ember elmegy, és akkor az így mindig ott van. És az volt a lényeg, hogy alapból ugye Svédországban szervezték volna, de nem tudom pontosan, az a lényeg, hogy a svéd kormány nem ismerte, nem ismerte el, mint ö, hivatalos sportesemény. És ezért nem lehetett ott ugye a vírus miatt, meg ilyen hülyeség miatt. És Áh. ezért rakták át utolsó tehát tehát egy hónapja, egy másik hónapja rakták át Romániába, mert ott, mit tudom, hogy ott szabad volt, ott, ott lehetett, ott, ott engedégezték. Már, már is És engednek a megszorításukat. Igen, és az a fura érted, hogy... hogy az az ország ahol a dream, dream Hack vagy mi a szar, az, az erőre kapott meg az, az a bölcsője, meg ilyen a a világ talán legnagyobb eseményének egy ilyen hatal egy fontos eventet nem fogadnak el egyébként. Nem, nem tudom, nekem ez így nagyon fura. Ez így fura lesz. Nem fogadták el a svédek sport Ja. Hát, ez így a áldanságot áldanságot Nem tudom Micsoda? Na mindegy, a lényeg most az, hogy jövő héten, hétfőn, vagy jövő héten pénteken 7-én kezdődik, és akkor elkezdődnek a group stage és várni, várom egyébként, valószínűleg hallgatni fogom, este meg megnézem a legfontosabb meccseket. Hát nyilván a Team secret szurkolok, egyébként a mostani esélyesnek a PSG-LGD-t LG, mondják, ami egy kínai csapat tesz, de hát tudjátok, hogy működik ez, a, sose az nyer aki a legesélyesebbre. De reménykerek egyébként a izének a Team secret az, Mindig a legkínaibb csapat nyert, nem? Nem, figyelj, tavaly, meg tavaly előtt, és a európai csapat nyert, ugyanaz ugye az OG. Mm. És hogyha ők, tehát alapból történelmet írtak, mert hogy egy csapat kétszer nem nyert még, ugye, International-t. az OG-ben van most no, vagy Há Igen, hát ő, ő a founderje. Ah, ah, ah, ah, ő a founderje. És egyébként mennyien tolják maradság a Dotát, hogy ilyen... De nem sokan a díjazás, enyém. akkor ez még mindig egy... Hát ugye a díjazás az úgy megy, hogy a Valve az ö, megszervezi, plusz ad 1,6 millió dollárt a nyereménybe. Ez az alap. És alapból úgy megy, hogy játékon belül te ingén behetsz ilyen kompemdiumot, amiért te kapsz, mondjuk ilyen-olyan szetteket, meg végig is kozmetikai cuccokat, meg ilyesmit, és annak a 25%-a megy a, az, a gyereménybe. Tehát gyakorlatilag 3, vagy 38 millió dollárt a fanok adtak bele. És ezt úgy, úgy képzeld el, hogy igen. igen. És úgy nézd ezt, hogy ugye 38 millió dolcsit a fanok adtak bele, de ez a 25%. Hát, tehát gyakorlatilag, hogyha azt nézed, a vf ment 120 millió dollár csak a kompendiumból. Ja. Csak a kompendiumból. Szóval több, igen, de. Akkor, akkor csak népszerű, meg sokan tolják, hogyha ennyi pénzt a, a skinekből, meg ezekből a szarokból le lehet emelni, mert amúgy ha megnézett például, ugye már szó volt a battlenet a, Battle a hotspot, azt úgy elkoztálták, mint a bűn is ott, Igen. is csak találgatni lehet, hogy hányan de de amit legfrissebb infó szerint kb, amit néztem, így nagyjából az a tíz és százzer között van a de az ilyen két nagyon széleső érték, hogy képest az egy nagyobbukta. Hát figyelj, utána a, a daily player az valami 6-700 ezer egyébként, olyan sokan nem játszanak De Csak két ez egy önkeresztő ön dolog, tehát az hogy... Sok. Hát igen, csak... Mit tudom, lehetne többen is. Tehát hogyha mit tudom, Age of Legends-et meg több 10 milyen játszanak szerintem. Lehet, hogy nem tudom, sokan játszanak. De tudod, ez egy önkeresztő ön dolog, hogy... hogy itt ö... a top 10 játsztékos ját számba szerintem még így is benne van, tehát azért... Ő... az abszolút lehetséges de lehet. A legtöbb, csak viszontes képen... Tegnap a legtöbb játékos, aki egyszerre játszott, az félmillió ember volt. A Ehhez képest, ö, én nem tudom, hogy most mondjuk a, az Age of 2 nek a Definition, Ed, Definitive Edition-nel hányan játszanak, de most volt egy ilyen ö, liga, amit a Red Bull szervezett, meg a javarész pénzelt, ugye ez a Vololo liga, az már elérték ez az, az ötödik esemény volt, és mit tudom én, nézték egyszerre Twitch-en, ilyen átlag 20 ezeren a meccseket, már ja. mondjuk a döntőt lehet többen, és ott úgy volt 100 ezer dollár a díjazás, hogy az összes ember, és 14-en voltak, és az első helyezett kapott belőle, azt hiszem 16 ezeret, a második, harmadik ilyen 6, 6 ot és a többit ezt így szétosztották. És az is elég sok pénz egyébként, hogyha belegondolsz, meg elég jó lett ez a játék, meg elég sokan játszanak vele, mert bármikor felmész Steam-en, 3 perc alatt találsz meccset, és ehhez képest azért, ha összehasonlítod, hogy 100 ezer dollár, meg az, hogy a, a volvos csak a saját zsebéből 1,6 milliót raka a dotába, és akkor a fődíjazása meg mennyi 40 millió, azért ez egy hatalmas nagy szakadék, és nem lehet azt mondani, hogy mondjuk az Age of ez egy népszerűtlen játék lenne, sőt. Azért mondom, hogy ez a dota ez egy ez, ez baromi nagy nyeremény, meg az, az 5 600 százáz ember ember, szerintem nagyon sok. Hát, Steamen Steven átlagosan 15 ezeren játszanak az Age of ez így eléggé egy. Hát most nézed éppen, ahonnan? Nézem a Steam csárcokat. Nyugodt, abban benne van például a single player is, szerintem nem. Persze, tehát azok, akik játszanak a játékkal. Az 15-ösre rosszabb, hogy. Nem, mondj egy érték, érted? Tehát vannak apszok, vannak downok, de teljesen nézé. konstans érték. 20 ezer és 15 ezer között van mindig, hogy hányan játszanak éppen vele. De ez is ilyen a. Na mindegy. Szóval. Ez, ez egy jó, tehát a, a, amúgy a stabil görbe az sokkal jobb általában egy játéknak, mint ezek a tudod, kiugró... Igen, ja, azok, igen, igen, igen. Mint, gondolj bele, ez, te, te játszottad az Apex a zel Nem. Uh, én játszottam meg. Akkor nem, egy darabig nagy main volt azzal játszani, teki Vannak ilyenek, amik így jönnek vannak. Mert a War is hatalmasat ment, ugye mindenki játszott vele egy időben és utána. Most én úgy látom, én nem játszhatom vele, de úgy látom, hogy az lehalt a pé nem tudom, hogy megy még. De tudod, hogyha visszatérünk egy kicsit a Dotára, az olyan, hogy általában nyilván azzal is egyre-egyre kevesebben játszanak, és akkor amikor kijön egy új patch például, akkor iszonyatosan megnő a player base, és akkor az is játszanak vele egy-két Most is adok az a hőséget. Adnak. Vagy egy vagy két hónapja adtak hozzá kettőt, azt hiszem. Tegnap nagyon lesökkent a Dota 2 játékosok száma. Tegnap nem volt semmi, Licsi. de valamelyik nap izé volt, kijött a 7.30D. Hú, látom. Hú, keci. De aznap több mint fél millió ember játszottad. Fritsi, te mint ember, aki ugye szoktál még mindig dotázni Dota 2-vel játszani, gondolod. De? Most a... már Most, játszottam egyet kettőt Oké. Okay. Na mindig mondjuk, hogy te azért ezzel a játékon, ha játszom, meg nyomon követed. Ismered a is. is. Magyarázd már meg nekem, ha tudod, hogy szerinted, hogy, hogy lehet az, hogy a hood igazából, hát mondjuk ki egy baromén, egy bukás lett, és a, a Dota az meg tíz éve, vagy több mint tíz éve, mert ugye ez a Valkat 3 indult, az még mindig ilyen baromi népszerű, hogy 600 ezer játékos, meg ami az egyik legelső játék, ami belőle nőtt ki, a League of Legends, ugye mondod, hogy azzal meg több millióan játszanak, szerinted a HOC az, az miért bukod ekkorát, amikor objektíven nézve egy egyszerűbben elsajátítható, teljesen korrekt MOBA? De lehet, hogy éppen ezért élted, mert... mert... Igen, én is azt akarnám mondani, de mondja Ricsi. Én talán, talán azért, mert túl egyszerű, tehát hogyha tegyük fel mondjuk... Uh... Nem, nem tudom, most mondok valamit, 200 óra játékkal kimaxolod az egészet. Tehát, hogy nincsen semmi mechanika, nincsen semmi hős, amivel lent tudnál játszani, meg stb. akármennyi idő alatt. Azután szerintem nem lesz kihívás. És a játé... az emberek azt mondják, hogy hát ezzel nem játszok, mert nincs benne új dolog, unalmas. És azért ott van a ami konkrétan fél évente... Úgy megváltozik, hogy konkrétan nem ismersz rá a mapra, a hősöknek a szkíjei megváltoznak, más lesz a meta, más kell csinálni a mapon, jönnek bele új itemek, jönnek bele új talentek, minden hülyeség, és, és tehát konstant változik, és tehát mindig van valami megújulása. És ez is olyan, hogy. És dotár is unnak rá az emberek, mert szerintem mondjuk 5 évvel ezelőtt nem 500 volt a napi play, hanem mondjuk 700.000 vagy 800 000, teljesen mindegy. És akkor azelőtt meg, meg lehet milliók is. És erre is unnak rá az emberek, mert azért olyan sok dolog nincs benne új, de itt mégis változtatnak mindig valamit. Az, az meg, hogy miért vannak ilyen nagy ny nyeremények belőle, mert a fanok ezt imádják, ezt a játékot. És hogyha nekik 10 dolciba kerül az, hogy minden évben rekord dönt a, a, a díjazás, ez nekik megéri. Meg egyébként jó dotát is játszanak, jó a műsor, jók jó a, a programok, meg so, nyilván a játékosok. Sok a soka soka köcsök. A, Igen, köcsök. Ja. Szóval szerintem ezért, mert mindig meg tud újulni egy kicsit. És a League az of, of, of legends -lege -lege -lege -lege -lege -lege szerintem. Szerintem, nem, nem tudom, én ezt látom benne. Na, én én, én már szerint... látok amúgy a kettő között, hogy a, a, a dotában az van amit te mondasz, hogy a... Porc, az az eléggé sekély víz volt, a Dota pedig megtalált ezt a, kicsit most autistának mondom, de érted, hogy elég bonyolult ahhoz, hogy mindenféle metával, meg ilyen kis szarba el tudj mérjedni, és jobban kijönnek, hogy mondod, az különbségek, míg a uh, nem volt meg ez, hogy érted, egy nyolc éves is ugyanúgy játszott, mint hogyha te napi 8 órát belőlsz, vagy hogy... De, nem, de vagy ez, ez sarkítás, de hogy nem volt akkora különbség a skillek között, mint Dotában. Például a League of ezért, a League of Legends az meg szerintem megtalálta azt a koreai zsánert, és ugye ő a, igazából szerintem Ázsiában megy nagyot, és meg ez az nem tudom, animés, vagy akármi a, a dizájnja, az, az még nagyon eltált egy közönséget, és az. az bevonzotta egyszerűen, és úgy utána meg Itt, elég gyöngerjeztő. Meg ugye ezt őlik is a pénz bele a marketingbe ott, és azért cosplay, annak minden tar az viszi. Az meg a kicsit ilyen az, az autistább vonal van benne, nem pedig ez a... Ja. A menő. Nem mondanám azt menőnek, de nem ilyen színesebb, meg villogósabb, a mint a... Ja, ja, ja, ja, ja. Mint az az ázsiai MMORPG-t, hogy minden villog, meg hatalmas effekt van. <gül> meg 9 millal, Meg nagy a karakterek majdnem. Ja ja. ja, ja. Szerintem a hots a bukásában ez benne lehet ez is, hogy amit mondasz, hogy nulla marketing, meg ilyesmi, mert Ha belegondolsz, azért a Blizzard az bevallottan azért csinálta azt a játékot, hogy egy, egy kicsit ilyen casual kém legyen mondjuk a dotához képest, mert mondod, hogy az se olyan bonyolult, meg mit tudom én, de én például, ha most elkezdenék dotázni, akkor az biztos, hogy az első 20-30 órában csak szokni járnék, meg a meccsekre, mert annyi item van meg minden, és hogyha belegondolsz, hogy azért tényleg több egy napnyi játékidőt bele kell rakni egy játékba, csak az, hogy ne legyél abszolút béna, az nagyon durva ahhoz képest, hogy hol bepattansz, és már nem vagy egy akkora hátrány a csapatnak, mert ugye nem csak a skillek bonyolultsága az egész fondom. játék felállításáról. Ezt mondom, Igen, hogy.. a általában de... benne van ez a mélység, és tudod, hogy ott. Igen ez időt belevön, időt nem. Igen, hát, épp, pont, éppen ezért nem Tehát, hogy ez, ez teljesen ez igaz, az is, éppen ezért nem túl. vonz új játékos. Tehát, hogy akik most dotáznak, jó, nem mindenki mondjuk. most mondok valamit, 85%-a 90%-a az oszt játékos. Elkezdtem valahogy Igen. International pár alatt, mert akkor volt nagy túránás és International négy alatt, tehát hogy 6-7 éve, és ő azóta játszik. Lehet, hogy ugyanúgy, mint én, hogy kihagy két évet, játszik megint, nem a játszik fél évet, mert felbassza magát, és utána játszik megint. És ez az egyik véglet. A Dotában, hogyha új játékos vagy, nem fogod szeretni. Túl sok mindent kell megtanulni, a Igen. hősök hát, mindenhol máshogy be... működik, mindegyiknek más a képessége, még máshogy fordulnak, baszki. És ez még ott van az, hogy fél évente megváltozik a játék, és gyakorlatilag fél év, fél év után nyilván nem teljesen, de kicsit újra kell tanulnod. És ott van a League of Legends, ami valószínűleg a tökéletes. Tehát, hogy könnyű beleszokni egy match 25 perc vagy 30 perc, a hősök villognak, meg tök jól néz ki, meg stb. Meg minden hős nagyjából ugyanúgy működik, Mindenkinek van egy skill amit ja ami tök jól működik, van egy jump -ja, meg van egy híje, nem tudom, teljesen mindegy, és akkor az egyszerű meg tudni. És ott van a Heroes of the Storm ami Teljesen le van egyszerűsítve, és tényleg az van, hogyha van 25 percet naponta játszani, akkor felmész, játszol egy Heroes of the stormot ugyanúgy benne vagy a játékban, mint hogyha tudom, két hónapja nem játszottál, három hónapja nem játszottál, 25 percet lejátszolja a játékot, vagy vesztesz, vagy nem játszesz, és akkor az így jó lesz, szerintem. Tehát, hogy ez a három, igen, ez teljesen az más, az nem annyira, más mentalitást igényel. Nem annyira borzasztó, egyszerű. Tehát azért eljutott is egy a, olyan szintre, mondjuk rá, kérdezzó, ahol már a, úgymond a profik játszanak, meg ott is, hogy abból is voltak ilyen események, e-sport, meg így. tudom én, hogy a profikat ösztereztették. Könnyűnek tűnik meg minden, de a magas szinten ugyanúgy taknyos a szopatnak, hogyha el. Te... Igen, de, de ez, ez mit kaszuláról beszélünk? is be lehet, az idő, csak mellette, mellette igen, lehet tényleg az, amikor hogy fél orrát és akkor úgy is jelezzed a játékot, mert nem arról szól, hogy heteken keresztül csak tanulod. De azért mondom, hogy számomra furcsa ez, hogy mennyire elhagyatlott az a játék, mert hogy van azért ott szintkülönbség a kezdő meg a profi között. Val, hát, van, csak persze. úgy általában egyszerűbb. Igen. De... tény, hogy a Dota az De De ez pont mondom, hogy a Dotában szerintem van annyira toxikus úgymond a közösség, és amennyire ah, a, a saját, ezt, ezt sajátjaimat ismerem, a saját barátaimat, meg én magam is, ahol, amikor játszottam, hogy ugye azt élvezed, hogy már van benne x tapasztalatod, és már valamennyire vágod, és hogy már benne vagy, benne vagy és nem pedig az, hogy beül valaki, és akkor ugyanolyan szinten van, hanem hogy rendesen végig kell szokni x órát azzal, hogy eljuss ar arra szintre, hogy azt tud mondani, hogy tudsz valamennyire játszani, de egy is még utána, hogy tapnyosra csapatnak benne. Hát, ez biztos. hát jó, mondjuk van, aki a koldra verített ilyen szempontból, akkor értem azt is, hogy valaki azt szereti egy számítógépes játékból, hogyha jól megbozzák a száját. Hát, nem, hát, nem, inkább ezt azt mondom, hogy vannak. ilyen kényszerből vagy benne. Nem azt mondom, hogy élvezed az, hogy szívsz, hanem. Hát nem tudom, hogy Nézd, a drog. Hát Amúgy igen, igen, az biztos, hogy ez egy ilyen crack, crack Itt Most vissza esőbe van éppen. Igen. igen. Elő, elősz, és túlvegyünk túl majd no, no, no, a. Ricsi. Túlvegyünk rajta, Ricsi. Aggódj! Az a jó vetro, a no, Egyébként de. meg a. Hogyha, egyébként erről ebben nem vagyok teljesen biztos szóval majd a nézők megmondják, de szerintem, hogyha a profi szint nézzük. Öh, Heroes of the szerintem azt a Blizzard basztája, mert szerintem ugyanazt követték, mint amit a, a, a overwatch nál próbálták, tehát hogy De. nem úgy ment, Tehát overwatch nál az gondolom. volt a lényeg, és lehet ugyanígy volt a Heroes of the storm hogy nem az volt, hogy te csináltál egy tímet, kurva jó voltál, és akkor bejutott egy tornamentbe. Úgy csinálták azok a faszok, a kezetétől fogva, még el sem indult semmi, tehát hogy profik nem voltak, meg semmi, az volt a lényeg, és lehet, hogy teljesen ügyeséggel, hogy mondok, de én így tudom, hogy hogyha be kellett vásárolnod magad. Tehát, hogyha te el akartál indulni a Overwatch Pro league mint lehet, hogy egyébként így volt Ezena és a Hero, of the, of, the, Hero of, the, of the Storm, már nem tudom, akkor neked egymillió dolcsit le kell per perkelned, hogy te játszhass. És ennek oh. nincs értelme úgy, hogy oké, okay, ez lehet, hogy most már műk működne. Elindul egy profi szín, ahol, amit sokan néznek, meg sajtabbi, és annak nincs értelme, tehát hogy úgy lenne, hogy mit tudom, két-három éven keresztül így működik, és akkor megy a pörög. Tehát, hogy gyakorlatilag semmi ráfordítással neked van egy csapatod, vagy hát, mondjuk azt mondom, hogy pénzt akartak csinálni. Pénzt akartak csinálni, de ez nem így működik, főleg úgy, hogy nincs még profi. Szín. Ez nem, nem. És én, én is ezért mondom, hogy szerintem ez csak egy rész a játéknak, a, a történetek, hogy a játék rossz lenne, úgymond is azért bukott ekkor át. ezt a Blizzard ordos módon elkúrta az egészet, a marketinget, abszolút. ezt, amit mondasz, mindent. Hogy ez ez 80%-ban ezt teszik ki, az, hogy miért nem lett a Heroes of the Storm, olyan sikeres, meg arról ugye beszéljünk, hogy amikor bejelentették, hogy minden szupportot állnak a szának, meg nem lesz több rendezvény, akkor igazából még egész jó ment a játék. Nyilván amikor bejelentették, akkor utána aztán tényleg kirültek a szerverek, mert mondjuk minél célozzon valaki arra, hogy profil legyen, hogyha nincs jövője a játéknak. Meg ez tényleg teljesen erről helyes, hogy fizesse azért, baszki, hogy játszhass. Hát ez pont így indulnak. A Dotának se 40 millió volt az első díjazása. Szerintem sokkal kevesebb, mint az nagyon-nagyon régen mondtad volna, hogy ilyen 1 millió dolláros volt az egyik rendezvénynek a fődíja, és akkor ott szörnyűködtünk, ez szerintem még Lampartin volt, hogy basszus, mennyi pénz. És 1 millió dollárt nem 40, meg nem az ám, hogy a játékos fizessen azért, hogy profiligába játszhasson, hanem igenis is kell a pénzt a kiadónak, meg a fejlesztőnek, hogy aztán majd visszajöjjön a é, é, é. Tehát, Csak hogy itt a, ez a blizzard a nyilvájuk. E-sport nevelések vannak, távol. Tehát, hogy... De... Én szerintem úgy... A másik 20%-ot azt teszi ki még a hotfuckásába, hogy eléggé -e egy szép játék. Nem? Hogy élted ezt? Hát ez a... hogy Nem... Pont ez az egyszerűség, ez a nagyon mindenkinek akarok tetszeni, Aha, De Nem olyan egyszerű, tetszett. nézd meg, hogy mondjuk van 12 pont például, amíg a dotában egy pályán játszol. Nem de olyan egyszerű az egyébként mindenki, nem az hogy Nem egyszerű, hanem mindenki számára megérti. Minden célközönségre Na. akar lövöldözni. Igen. Na igen, ezt akartam mondani én is, hogy a hotz az -e, ilyen vanília vagy akármi, hogy igazából nem egy nagy szám, mindenkinek tetszik. A dotá az pedig nagyon Megtalálta, hogy mondta a közönségét ezt az autik a Isten a toxikus közé. hogy mindenkinek tetszik egy játékos, az nem fog elkezdeni otszózni, hogy bármilyen ez az, hogy úgy tervezték, hogy neki is tetszen, De ő elfogadva. Szerintem nem ez átlag olyan játékosnak, aki nem mutázik, az nem fog tetszeni. Mi az, ami konkrétan abban a játékban olyan, amilyen, ami azért olyan, hogy majd behúzza a bobást, behúzza az RTS-ezőt, az rts meg a bovozót. Az összes karakter érted, tehát, hogy benne vannak már szerintem. Izék is. Tehát hogyha... Én, mit tudom, ezt akarsz a az játék az Azóta csak a de be, az érted. Vagy. És éppen ez a, ez a lényeg, hogy nem satisfying lehet a játék. Mert mit tudom én, tehát hogy ilyen kis apró dolgokra, hogyha... Dotába lászíteltsz, és akkor az kurva satisfying, hogy ott van egy lászítés, akkor az teljén megnyert ott a négy ember közül. Hát meg az van embereknek a a... nagy többségének, az meg a idegesítő pont az, az lehet, a lehet, és... dolgok, hiszen, az egyik olyan dolgon, azoknak az embereknek a 90%-ára vonatkozik, aki játszott a Dotába életében egy órát, és utána azt mondta, hogy a kurva nyel, ezzel nem játszok, mert ki, mi a franc hogy lászítelni kell az érkénteket. Hogy... Nem, nem tudom, figyelj, nem, nem, nem értek, én, én, én, én el tudom mondani, hogy nekem, tehát hogy... Ne itt tényleg azt egy kicsit egyszerű, és lehet, hogy nem, nem az a high skill rating, de mindenki kipróbált, én is kipróbáltam, és nekem se jött be. De én vagyok arra a példa egyébként, hogy ha kell játszani vele, akkor itt úgy tök jól elszónakoztam Lampartin bele. Egy Tehát, hogy, ahol, hogy tök jó kis játék, meg el lehet vele ök ökörködni, meg ilyesmi. de hát, nem okay. Ha lehetne, akkor én most nyomnám a csengőt, hogy ugorjunk egy másik témára, mert nagyon átmettünk. Jó, M miről szeretnétek beszélni? Én csak azt a... Miknek a szaporodásáról? A medúzák szaporodásáról. Ja. Medúzák, azt mondom, kabózák. Arról is köszönhetünk. Medúzák, hogy szaporodnak? Tudjátok, -e, azért beszéljük ja, meg. Ne. Az senki nevettem. Tölyással? Vagy osztódnak? Már annyira kezdetleges életfordulnak? Mi lenne, hogyha levezetésnek beszélnénk egy kicsit a következő hónapok filmterméseiről? Itt van felírva 60 millió kérdés, és ezt választottad. Hát ez, ez, mert a Dűne az kicsit izé, az esetleg működhet. Hát az. Ja, be akarod írni hestéből egy és akkor hát a vétem valami gyerekre egyetlen rákattint a linkre. Előre is elnézést Most Olvastam valamelyikőtök a Dűne könyveket? Én az elsőt, a simát a Dűne dűnét A Dűne dűnét. És tetszett? Akkor nem más vártam tőle, de igazán a saját nemében ugye egyedit a és jó. Egy ilyen space opera ugye az egész. Mondhatom Igen, ezt? Egyébként. Biztosan, tényleg egy elég egyedi könyv szerintem, és meg jó is. Csak mondjuk, nem tudom, a folytatásai a számomra. Én nem a másodiknak a végig jutottam, és ott, ott tettem le, mert az első könyv az egy egész jó dolog, de a második az már szerintem nagyon... Erőltetett volt, csak ugye baromi nagyot robbant az első osztály szerint, nyomás volt a Frank herbert vagy hogy hívják az írót, hogy csináljon több könyvet, aztán azok már. Nem mondjuk, ezért biztos, hogy megköveznek majd emberek, mert ugye az ilyen szent is értette, mint egy gyűjtökura <gül> megvitt, hogy nem szabad rosszot mondani az ügyes sorozatról már. Szentehén, de hát. Uh... Hát, ha ja, úgy vagyok. az első öszterek a film, hogy az mennyire fog musorobbanni, mert hogy megnézzük olyan emberek, akik mondjuk Marvel-en nevelődtek, és akkor várnak egy ilyen díldúr csicsat, ízé, látványos effektes hát de ez jelmet, is lesz, Nem, De a dűn azért sokkal lassabb, de hogy vannak benne ilyen gyékolászos, lövöldözős részek, de ugye nem azt egésznek megállígy. Ez azért azért, azért, azért, azért, azért, azért férjel, lomoglás, meg ilyenek. Éppen. Szerintem a filmet úgy fogják megcsinálni, hogy el adni a az amerika kapitány rajongó kölyöknek. Itt fogják bebukni. Tehát, hogy a marketinggel ugye csinálták az akciójeleneteket, és amúgy nem olyan lesz a film. Mert félremarketingelik, mert amerikaiaknak marketingelik, aztán amerikaiak elmennek a felvételre, Na, elmennek a előadásra. előadásra és aztán tweetelik, már, már ott bent tweetelik ki, hogy szarafilm, mert nem robban fel semmi már, egy 20 percet. Jó, de, de egyébként szerintem a amerikai buzika már Én nem olvastam, én nem tudok róla konkrétan semmit. Én literálisan semmit nem tudok róla. Meteli? Én a szinopsist vágom. <laughs> Na, szép. Vágom. Bence csak a kötenezük röviden, meg a mindent röviden, meg a Youtube videó megnézünk <suk> El A, a, a, a, a Elolvass, Azoknak a könyveknek, <suk> amiket <suk> olvastam, a nagy részét, Bence jobban vágja, mint én, mert az összefoglalóból több mindenre emlékszik, mint én az egész könyvből. a mexikális tudása ilyen szempontból jobb. A dűnefordalmi hát, is. az <suk> olvasást tudod. Vágom a butlerian hádot meg mindent. Vágom a sztorikra, igen. Nem olvastam egyébként, egy ismerősem, aki ilyen szifi témában, meg ilyen izé témákban ennyire nem, tehát nincs benne, és ő is nem régen, és azt mondta, hogy ki, neki nagyon-nagyon bejött, szóval én kíváncsi vagyok, és lehet, kölcsönkérem tőle. De egyébként azt akartam mondani, hogy egyébként amerikai mozikban már ezt adják, és teljesen oké okay a visszajelzés róla. Szerintem Magyarországon csúszik még, tehát Magyarországon Igen, még nem adják. 21. október 21, október alig várom. Ah, Ez ezt meg kell nézni, ja, ha hát tervezd meg. Akkor már biztosan be, fenn valami komos verzió. Hát van, Én... Már van, Én... már van egy bizonyos kalóz, oldalon, már fenn van a kínai. Hát kínai biztos hogy nincs, már ott nincs kicsi mozis. Egy nincs. hát nincs. Nincs. Egyébként fuck you a kibaszott késletetés, egyébként, mert a mafiózóknak a... Tudja, csináltak egy prequel-t, pre pre igen, és elvileg holnap érkezik, tehát akkor kezdik adni amerikai mozikban, és szó szerint nem találtam meg, mikor kezdik el adni Magyarországon, ha adni fogják egyszer, és egyébként az engem nagyon érdekel. The Many Saints of Newark. Nekem az, az, ez a film engem kifejezetten érdekel. Amúgy nem streamelik is, most abból van a kontroversi? Nem tudom, egyébként lehet HBO, De CBO Maxon fog Nem extrémelni, TV. akkor viszont az meg nekem nincs, mert Magyarországon nincs HBO max. Hát veszel isét. Uh, vpn t Akkor el is kell fizetnem ráadásul. Nord, Nord VPN-t, hát Nord. ha reklámoznak minket, és akkor. Ja, ja. Nord VPN. Oh, de az is olyan, mint a Raid Shadow Legends, hogy mi a videó yeah, hirdet. De őket megéri megkeresni, mert lehet, hogy lehet ő egy egyébként so Sok drogban biztos lehet, biztos lehetsz a halálban, az adóban, meg az, hogy ha van ezerféle feliratkozó, akkor egyből üzen a izé Raid Shadow Legends. Tehát, hogy ezerféle ötkozóanáig jönnek, hogy... Énk? Énként Énként, jön az e-mail egyből. Már csak polzorok. 938-k. Igen. Köszön vagy. Ezer darab indiai feliratkozót. Igaz, nem rossz. five vagy valahol. <gül> Ocson tudok, nem is másig. izére vagyok még kíváncsi, ugye? Decemberben jön a Matrix. Mondjuk, tehát a magát a még biztos megnézem egyébként. Azon gondolkoztam egyébként, hogy, hogy ez, ennek a szerzőpárosnak, ennek a rendezőpárosnak azért van, vagy mondjuk, 10 valamennyi filmje. És Kettő van benne az Original Title, ugye a Matrix, meg a, a Jupiter felemelkedése, oh, és, és várjál... Én kérlek ezt ebbe jutatni. Tehát, hogy éppen ez az, hogy a Matrix egy. oké, az egy teljesen jó film. A Matrix 2, hát... Soha nem bírtam még végignézni. Bocsász, Matrix 2 az, az így, ez így, ez így, ez így, ez így van, meg a Matrix 3 meg... Hát az is van, meg van a Jupiter felemelkedés, ami borzasztó szar. Tehát ez az utolsó három film, az kegyetlen szar egyébként, szerintem. De akkor az olyan, mint az M. Night, Shyamalan majom, tudod, hogy egy-kettő új egyébként. azóta meg csak a... mint fizeték, hogy direkt trókodják szét a film. Igen, viszont ők úgy vannak egyébként, hogy ami a tehát a V for Vendetta, meg a Cloud Atlas, azok teljes nézhető filmek amúgy. Tehát csak az a, vagy original title szarakodnak nagyon. Hát igen, sem is magának írja, vagy nem tudom, sem semmi Sem fogom hívni, mert azt, azt tudom, ő is magának írja, sem munkámban. A Rendezik, írja, és még cinematográfus is, is szerintem, és még is Szerintem én oh. már azt várom, hogy ő játszik az összes fő szerepet benne, tudod mit? Nem, hogy. Én Mi? Saját fémébe még nem játszott, ugye? Minden fémébe játszott. Igen, van. Hát egy-egy ja, egy ilyen mellékszerepű. Hát ha? olyan, mint Stanley, hogy beugrik egy ilyen kamaura. De, de tudod, az a jó, ha minden szerepet ő játszana, csak másik <gül> kisminkelve, mint hogy. Ez igazán magas kaliberű. Egyébként filmet, lehet -e ez a gond, hogy a színészek nem értik, mit szeretne. Érted? Hátja. Érted? Hát persze. Ha megnézed azt a szkriptet, akkor sok mindent nem fogsz érteni. Én csak azt értem, hogy miért vállalják el első körbe, nem mutatják nekik a forgatókönyvet, hogy ilyen próbonó egy filmet ne De forgatni. rossz filmeket csinált, de nem volt mindig csőd. Érted? Visszahoszta a pénzét, szerintem többször is. Jó, de az elmúlt 6 vagy 7 filmje az mind hát ilyen próbházos. Ilyen 3 hát, millió, nem. meg 5 millió dolláros költségvetésű zsebfilmek. Hát azt nem nehéz megugolni. Hát a figyelem működhet. Tehát ha működhet, a, de szasz film működik. A Vachovskik csinálják a Mátrixot újra? Igen. Egy filmjük nem volt jó. A Vachovskiknak. A Mátrix egy jó után, ezt beszéljük. A V4 vendette az egy geci jó film. Igen. De, de, de, de, ez, de az előző filméig, azok nem voltak jövő. felhőatlas sem volt rossz. Ferint. De, de, de az a, az a, a de Jupiter's Ascending is a hát, Az egy kegyetlen az, hát azt nem vitatjuk hát, ezt a kettőt, amit felhoztunk, ez, ezek jók. Igen, de és éppen, éppen ezt mondtam, hogy azért félek a Matrix 4-től, mert ez Originally yeah, Title. De. Től, tehát ezt ők írták a másikat, meg a adaptációk Nagyon rossz lesz. Remélem. Meg lesz, Egyébként nekem van egy teóriám, hogy a John Wick meg a Matrix az egy univerzum. Nekem az egy, nah, az egy teóriám. Ne, ne fogyasztál, az bírat, A zöld, zöld pirula? Vagy, vagy ez már... Nem, nem, nem. Ez, ez is egy Matrix, ez csak az. ott még nem tudja, Greenfield. hogy ő, ő, ő Neo. Tehát, hogy ugyanúgy megvannak néhány képességei, meg ilyesmi, csak ő még nem tudja, hogy ő ott Neo. Ennyi. Tehát, wow. És, és wow. Így, tehát de nem Thomas Andersonnak hívják, mint a Matrixba. Nem, de tudod vajon az álnevelet? De... Az John Wick egyik álneve, Thomas Anderson. Thomas Anderson, de, de nem az. egyik az elején még elég csíra a uh, Neo, tehát azért John Wick, az nem ugyanaz. Ez egy az másik idővonal, el. nem érted. Ja, jó, oké. Okay. Ricci írdja bele Phantom jó? Phantom, jó, jó, jó. De Fanfik, és és módló, módló, nem is ugyanúgy szerepel benne, szóval nem, nem tudom. És a Patreonon meg lehet tőlünk szerezni, ezért, tudom, a havi 10 dolláros tírnél az lesz, hogy Rigi-nek a fanfic részeit kapjátok minden hónapban. És a hentai, hentai részét is. Az a, 50 dolláros lesz, és azt te írod. A vikis fanfic Azt mondjátok még meg nekem, hogy a, a 4DX mózi élményről kinek mi a? Na, nem voltam még, nem tudom. A dűne kapcsán jutott eszembe, hogy ott olyan jó volt a, a, összevágva az elején, a, a minek hívják ez, ez a kis film, ugye, hogy bereklámozzák, hogy Ó, így hátba a kibaszott ülés, amikor hátba szúrták a csajokat, no. meg ilyenek, és így a, a, az elején a. Minek hívják ezeket a kis Mindig, hogy a beszélek, annak Félel. a végére ki akartam menni a moziból, mert a lelket kirásta belőlem az és... Hát én, én voltam. Hogy a homokot az arcodba? Vagy nem volt homok, nem, nem, nem nyomták a homokot, nem értettem. Homok vizet fröcskön. Vizet vizet én... Hát az nem igazi tűne film, ha le, van benne víz, amit lehet macsékolni. van. van. volna, hogy homokszóróval a bört is nem az <laughs> ja, úgy. az is volna az jó a fűtést, mert meleg van. Ő, őszintén én, én voltam, nem régen a Free Guide t néztük meg. A, én, tehát, hogy én úgy voltam, hogy, hogy mikor voltak a trélerek, mondom, az meg, hogyha ez ilyen lesz más keresztül, én nem. Tehát, hogy én kipegyek. Én ezt én nem fogom bírni. Mert baszd konkrétan igen, a trélerek volt, szétrásztak volt. teljes mértékben, és, és így, na, viszont a film nem olyan lett. De én, igen. tehát hogy az a baj, én úgy szeretem a filmet, hogy beülök, megnézem, és akkor az, az egy jó film. És az, hogy ráz meg, fújogat meg ilyesmi, engem kirob az élményből. Még akkor is, hogy -t -t -t gyakorlatilag egy agyatlan akciófilm az egész, vagy nem tudom ilyesmi. Kirob az élményből. Azért volt egy-két olyan pont, ahol eltalálták, nem? Tehát ahol nem kirobott az olyan pont az az, hogy hogy Azt hiszem, mondtam neked is, hogy abban a filmben van egy ilyen autósulgözős és jelenet egy, és hogy ott Szerintem ott valamire jó átlátást. Tehát itt többnyire nem. nem éri meg a pénz, de van egy-két olyan rész, amikor, amikor uh, annyira jól összehangolják ezt az ülés meg a izé, gerinc masszírozást, meg mindent a, a jelenettel, hogy tényleg sokkal jobban bele merülsz a filmbe, nem? Én az nem az. Megetem volna nélküle. Ennek a filmnek az elején nagyon úgy úgymond, vagy nem is tudom. Az nagyon rám hozta az adronai sokkot. Amikor Hát egy ilyen zuhanás. A szabadeség? A esély. Jó, de az, az, az viszont a az a más, mert az a kezdeti dolog. Igen. Az olyan, igen. mint amikor a 3D-t 3D. is először nézed. Csak, hogy el, rég, rég láttam már 3D-t is, tehát. Igen, működő. és ez nagyon-nagyon jó az első a két perc, amíg ilyen sok hatásként ér, és tényleg zuhansz együtt a faszival, mint a Vidám Parkolán egy ilyen szimulátorban. Az tényleg nagyon jó volt. Ja, ja, Amúgy meg... De én ezt már akkor is mondtam neked ezt az elméletemet, hogy azért is voltak ennyire ezek a, a, a trailerek. Hogy még most döntsd el, hogy végig akarod ezt csinálni, érted? Uh -huh. hm. Tehát benne volna, mert végül is, ja, mert a jegyet már kifizetted, a többit meg... Többi az az az. Behállsz, érted, valami... nem tudják, érted, nem tudják megmutatni az élményt előre, ezért így a trélereket már így dolgozzák ki, hogy egy kicsit trélerezzék a, a cuccot is, hogy... Még most szok meg, hogy lesznek ilyenek. Erre Hát, ne, hát nem tudom, én megvettem volna Köszönöm, hogy még Szöccsi? Elment vagyok. az mellük. Elmett mocskázni. Itt van a macska az urlánba és doromból. Szöcca. Szöcca. Na, és te, te voltam a Én nem voltam a 4 en azt sem tudom, hogy hol lehet elmenni mm. ilyenre. De Ez valahogy nem vonz az elmondás alapján, meg én is úgy vagyok, mint Risik. Szerintem egyszer. Én beülni és akkor nézem, és csá. És az... audio-vizuális élmény, nem pedig az, hogy még valaki ötön és akkor leveri a vesémet. Igen. Jó, de mondjuk a néma filmeknek a korábban meg úgy voltak valahogy ez vizuális élmény, hát kinek kell a hangom, meg mit tudom. Talán... Aztán... fejlődik a dolog, ki tudja lehet, hogy neked meg pont bejönne. Szerintem ez olyan, hogy egyszer. Megérde Igen, abszolút, rád, abszolút. Az élmény az, az jó. Hogy is mondtad Kisóba, ja, amikor a traderek végére értünk, hogy ez úgy látszik, hogy ezen kétszer van az ember. Egyszer és Igen, utoljára. kétszer jössz egy először és így van, így van. Szép. Szép a, mert... Amúgy én azt mondám, hogy ha már megy valamire, akkor nem a 4DX felé fog el hanem a VR felé a filmezés. Vagy legalábbis inkább abba látom a hmm. jövőt. Ugye viszont az lenne inkább az értelmes irány. De, De erről mi a véleménytök? A kettő párhuzamosan fog elmenni nem? mert mindig megvan az igény az ilyen közösségi. Egyfajta közösségi élmény a mozizás is, tehát... Hmm. A kettő nem zárek egymást, nem? Sztém, nem hogy... tudom, a... ez a 4DX-ezés, ez nekem inkább ilyen Vidán Park feeling, és tudod, lesz... kicsit igen. Ja. A tehát Vidán Park is vannak. Film. Filmezés, az, meg inkább, az, Az hogy ez az el tudna menni VR felé. Vagy lehet, hogy az is, ez inkább három rész, és tudod, van a sima 2 d mozi, a 3D-s VR-os mozi, meg ez a 4DX-es, ami meg már... Cserion top mindennel. Most Szerintem lesz... még lehet ezt a egyébként. Persze, lesz egy olyan, amikor 4 és akkor kapsz egy viáros os és akkor a... két orán kezdsz rajtadni, és végig vagy a filmben gyakorlatilag. Meg ez mindenki szitul egy, egy a fényeget a a akkor egy valaki nem, és akkor mindenki trippingel. <gül> de meg nem értettem, mi történik. De ez egyébként ez pont olyan lenne moziterembe beülni, viárszeművekbe, hogy mindenki a saját kijelzőjén nézze, mint amikor vannak ezek a néma diszkóptörötök, hogy bemész, és ja. akkor a főhallgató ja, zárja a ja, ja. fejedre. Néma csaj, ha hallod az a mindenki azt hallgat, amit akar, és mindenki arra táncol, amire akar. Te moziban is bemész, és azt a filmet vetítetted magadnak, amit akar amit szeretnél, és ott van a 300 fős moziterem is. Itt 30 fővet néznek az emberek. Ilyen ja, random röhög valaki mellette, amikor éppen horror-t nézel, fordítsd. Ja. <gül> valaki a sticét hozza lefele, Például ja, az is az... csak így. Old az, a vér. Jó, ja, hogy ez olyan mozik? <gül> Épp azért mondom, hogy ha nem is a virtual reality, hanem az enhanced reality irányába megy. Amúgy, ja, ez egy, ja, ja, ja. Ha ja. így mondjuk. Az érdekes lenne. Tehát amikor nem egy ilyen full headsetet kapsz, érted, hanem csak egy szemüveget, ami még, amire mit, még... mi már van most is a 3D. Igen, igen, igen. Olyasmi. Csak egy kicsit azért a szofisztikáltabb technológia. Nem az, hogy ezért a hobbicak is, 3D-sím, és akkor igazából kiesik egy darab kavics, vagy valamit feléd vágnak, és ilyen jumpscare az egész, és annyi volt nem. a 3D-ben kb. Hát... Kicsit... De biztos ő, egyébként, hogy ez lesz, hogy mondasz, hogy ezt fejlesztik, és azért nem fog kipusztulni az egész mozizás, meg még tudom én, mert mondott szöcsai, hogy a virtual reality az, az, egy, az egy olyan dolog, hogy otthon, mint mondjuk most a streaming is, hogy otthon tudod csinálni tök jó, és fejlesztik, de az otthoni élmény soha nem lesz olyan, mint ez a mozi például, mert erre de. egyébként van igény, hogy az embernek az arcába fröcskolék a vizet meg ilyenek, és otthon a tök jó izét szemcsít az okulusztat, nézet, de nem lesz, nem lesz rá lehetőséget, hogy kirázza a belőled, egy szék, meg az arc, Adat, meg nyomkodja a hátadat, meg mit tudom én, és ugye moziba is azért megy elsősorban az ember, mert az a basszott nagy kijelző, meg az a hangrendszer, azt, azt ott, ha nem tudod reprodukálni. Tehát mind a kettőnek meg, ja, meg, meg, meg a maga varázsa, meg a teljújíbek hátrányok. Azt a folyamatos test. A test tag, igen. Meg a parfümöt, hú, állandot nyomják a négy dx parfümet parfümöt az arcodba. Borzasztó hogy te egy WC-be ülnél, és akkor a citromos WC-t azt ilyen van, tudod Vagy az. Az a helyzet, egyébként Vagy elmondom az. nektek, hogy mivel nincs terlátásom, én a 3D-t sem élvezem, szóval nekem mindegy. Ja. Te nek az életet sem élvezed, szóval. nem működik a jobb szám. Gyakorlatilag. Mi van? Alig látom a jobb szememben. Nekem az ilyen 3DX. Wow. Váó, wow, ez ilyen random Ricsi fact, amit nem ha, tudtam. Ne, alig, a... valami 20%-os látás van a jogszemben. Ricsi ezért nem fotózik. Hát nem tudom, hogy kapjolni a labdát. Is. Igen, ilyen lufikat rúg. Nagyon vicces nézni egyébként, hogy <síns> Ricsi futball az életeben <síns> indukulatlan hatalmas luftokat tud rúgni, amikor ott van az álló labdaszon rá. Te rá egy egy ülsz, ülsz, persze, rílsz, és várja, Ricsi, egy biciklire ülsz, Ricsi Ez ülsz. Persze, jó sem is van, öreg. Jesus. De figyelj, megadják. Tehát, hogy én bementem az a orvos, orvosi alkalmasságira, azt mondja, hogy takarja a én, jobb szemét. Tud, a, nem a, kell, nem, nem figyelj, tehát a, a jobb szem vagy a bal szem, mint a pirótái Konkrétan én ezt, ezt megmerem kockáztatni, A balszem szem jobb akármelyik kötökénél. Tehát akármelyik kötök mind a két szeménél. Na na, na, na, na, Ez, ez, ez egy fekt. Na mindegy. Aztán egy vagy, hogy akkor takarja a a bal szemét. hát mondom, a jobb szemmel annyira nem látok. Na mondom, mennyire nem lát, hát mondom, van egy csomó papírom lóra, hogy nincs, tehát, hogy mit 20%-os látás arról, meg, meg nincs téllátásom. És így azt mondja, hát igazából tök mindegy, mert vannak emberek, akik egy mevezetnek, vezetnek, meg izé, látássérültek, úgy vezetnek, szóval így megadj is, mondjam, hogy ez így, ez így oké. Azt mondja, persze, hogy oké, és azóta van izém egyébként. Tehát Várja, azt... majd az orvos meghallgatja ezt az adást, és basz a... Így be voltam basza, jó akkor majd a következőnek erre jár akkor nem voltam Básik orvoshoz megyek, vagy nem tudom Hagyjád, majd a yard meghallgatja és így korincsenek bevonják, jó sietek Egyébként még Ulan. semmi izés is lehet Épp azt mondta el, hogy mennyire simán megkaptam, mert hogy teljesen esélyes a fiyed, te... egyébként egyébként fi sonok, egy, ja, vezetés Figyelj, egy tény... egyébként fietsen ki utánsanok ki látok csak vezeti nem tudsz Hát na, az nem a szemé a miatt Az semmi közös ritkán sem Na jó van srácok, szerintem fejezzük abba. Majd... Most akartam elmondani, amikor egy fácánnal majdnem megöltél minket. Milyen fácánnal? <gül> Milyen fácánnal? Fácán volt? Milyen fácán volt? Nem tudom, elmarva, nem emlékszem. Barátodtad a szembesábban egy fácán miatt. Hát ez simán jó. Hát simán jó, hát jó volt. Öreg zizikével zizik De a Devo Batisz 150 kg az egész kocsi. Nekünk egy fácán, szörnyet halunk. Felrabban a kocsi. A falcám sértetlenül elmászkált. Figyelj, egyébként csontam el falcát, úgyhogy kimentem, hogy majd felszedem, lesz belőle pörkölt, és eltűnt bazd meg. De koppant a kocsi pedig. Vuff, <tos> benne S, volt a nem, hűtőbe, tudod. Egy hűtőrácsom belül kellett volna keresni. Ott él. A ja, facsír. Igen. Mint az a bagoly, ami beszor, be, beszorult van, mi GMC-nek a hűtőrácson mögé, és akkor ott mutatják a híreik, hogy pislog ki a, rácson. <gül> a bagoly. Kúrda <gül> Na jó, srácok, hát jó, jó, jó. köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönjük szépen a nézőknek is, hogy végighallgatták ezt a, ezt a csodálatos adást. Köszönjük. Hogy, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. Megtalálhatók vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, tudtok nekünk e-mailt írni a 01 az ra természetesen ez végig betűvel van, vagy csatlakozhattok a Discord szerverünkhöz is, írjátok meg, hogy tetszett ez a csodálatos Zagyva nevű adás, ez volt az első, és lesz még valószínűleg több. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! ennyit voltatok. Hello, hello! hello.